och inte nog med det, bara två dagar senare mördas den misstänkte mördaren direkt i tv. Jag ser hur sex, sju poliser kastar sig över den man som uh, avfyrade skottet. Lee Harvey Oswald ligger på uh, cementgolvet och den armerade bil som han skulle förts till nästa fängelse i står parkerad alldeles till. Hemma i Sverige skakas vi av århundradets största spionskandal, Överste Stig Wennerström grips efter att ha sålt ovärderliga militära hemligheter till Sovjet. Fler skandaler. I England avslöjas krigsministern John Profumo med att ha haft en affär med den prostituerade Christine Keeler och anklagas för att ha läckt försvarshemligheter till henne. 1963 är också året då den första svenska ATP-pensionären kan kvittera ut sina pengar. Och då den första kvinnan skickas ut i rymden. Ingmar Bergman premiärvisar två odödliga filmer och blir chef för Dramaten. Johnny Nilsson vinner VM på Skrisko och tre kronor tar silver i ishockey-VM. Det bestäms att Sverige ska gå över till högertrafik. Och vem får Nobelpriset i litteratur? Jo, det går till den grekiske diktaren och essayisten Georgios Seferis, en mästare i att beskriva främlingskap och hemlängtan hos den som tvingats i landsflykt.